Hondjes s's hondjes wat net aanhou plaf aanhou plaf, aanhou plaf Hondjes s's hondjes en al plaf ou weer, blaf die hele dag deur. Die Je katjies s's mos vir hulle bang, vir hulle bang, vir Je hulle bang. Die katjies s's mos vir hulle bang want die hondjies wil hulle bang is wat net aanhou blaf aanhou blaf aanhou blaf hondjies is hondjies en al blaf nou weer laat die hele dag deur ja, hulle wou al die hasies ja die hasies ja die hasies ja ja hulle wou al die hasies ja ja dit doen hulle al te graag Hongieses hongies wat dit aanhou blaf aanhou blaf aanhou blaf aan hongieses hongies aanhou blaf alweer blaf die hele dag duur. ek wil wel speel met jou kom speel met jou kom speel met jou kom speel ek wil wel speel met jou kom speel en jou om mees met jou die My rankie aan groep 2, wat weer ons ons wekelikse hoentjies is hoentjiesprogramm vir ons inlei. Het word op maandag om 4 uur die middag uitgesaai. En op die program bespreek ons die verskillende honderrasse, sy geskiednis, algemene voorkomst, basisse benodigdhede, temperament, voeding en verzorging, oefening, opleiding, algemene skete en voorsorg en som dan goed op, die goed en die slecht, van die specifieke ras so die eienaar of prospectieve eienaar weet waar hy, waarvoor hy om inlaat as hy een van die soort honde aanskaf. Laas week het ons die Amerikaanse steffi oor hom gesels en geleer dat hy een vechtershond geteel was, maar oor die jare een, baie, een, een, een waarig gesinshond geword het wat baie socialisering nodig het om te verhoed dat sy ingebore vechtersinstitutte weer na vore kom en hy dis agressie kan toon. Vandaag echter gaan ons gesels oor die Weimaraners. Oorspronkelijk geteel as een jaghond om grootwold soos takbokke en bere te hanteer, was die Weimaraner of dan die Silver Ghost, een baie gezochte honderras in hulle geboorteland in Duitsland. Hierdie elegante, maar veel eisende hond kan vandag nog op die jagdveld gevind word, maar kan echter ook uh, goeie familievriende raak of maak as hulle uh, genoeg oefening kry. Nou, voor ons dan afskop met sy algemene geskiednis en sovoorts, kom ons luister eers gauw na François van Kouk en Karin Zoidt, and let's say to find a go now sê geen wein. Buiten stemme was Voianoza realm yes my wise wat dinks jy van Cooke en Goronzoid met hulle groot treffer toe vind ek jou. Nou die geskiedenis van die Weimaraner. Excuse, die Weimaraner dateer uit die vroeë 19de eeu. To hy ontwikkel is as, uh, aan die uh, Weimarhof, wat thans uh, Duitsland is, die aardelik is daar, was dol oor jag en hulle wou een hond hee met moed, intelligentie, goeie opsporingsvermoe, spoed en uithouvermoe. Hierdie hond sou naboe hulle bly terwyl hulle op soek is na wild en sou saans, een uh, goeie metgesel wees, lands die kachelveer. Hoe hulle hulle droomond bereik het Eerst bekend as die Weimaraner of die Weimar uh, pointer is onbekend maar daar word geglo dat die rasse wat die Weimaraner samstel die blou die english pointer die Duitse short pointer die blou-grys dain en die silwergrys hunter hond of dan honderond insluit Na verloop van die dekades het die Duitse uh, woude of die Duitslandse woude gekrimp en groot wild het skaars geword. Die Weimar-honderse hanteerders het die uh, talente van die ras toe begin aanwend om voels konyne en jakkalse te jag. In 1897 is eksklusiewe klub in Duitsland gestig om die ras in stand te hou en te verseker dat verantwoordelike telers toesig hou oor die ontwikkeling daarvan. Niemand kon een Weimaraner koop nie, ten sy hulle by die klub aangesluit het. Stryg, streng ruglijne is opgelegd en vir die teling van die Weimaraners. In 1929 is Howard Knight, Amerikaanse sportman, toegelaat om by die Duitse klub aan te sluit en twee Weimaraner honde na die Verenigde Staten te bring. Die Duisers was so beskermend tegen hulle uh, Grey Ghosts, soos hulle het genoem het, dat hoewel night beloof het dat hy, nie, uh, dat hy die syverheid van die ras sal behou, het die klap vir hom twee reenhonde gestuur. So dat hy natuurlijk nie kan voortteel. Knight behoor, is echter nie afgeskrik nie. Hy het voortgegaan om een paar fondament, fondamenthonde te kry wat in die VSA kon teel. Uiteindelik het hy in 1938 drie wijfies en een reentje gekry. Die wijfies het twee werpselmaats ingesluid, Adda en Dorley van Swarschenkamp en een jarige teef wat met die naam Ora van Gelsburg die oinkie is Mars als de uh, Wolfsruide genoem. Jo, imagine hy moet omstaan en roep, Mars als de Wolfsruide, kom nie so. Ander <laughs> Undertelers het by Night aangesluit in sy strewe om Weimaraners in die VSA te teel en In 1942 is die Weimaraner Club of uh, Club of America gestig. Die Amerikaanse kennelklub het die ras aan die einde van 1942 erken. Die ras het uh, sy formele debiet op die uh, Westminister kennelklub Skou van 1943 gemaakt. Gedeerde in die Tweede Wereldoorlog het het in Duitse telers moeilik geword om hulle honde aan te een het het baie uitstaande uh, Weimaraners uh, is na die VSA gesteerd. Aan die einde van die Tweede Wereldoorlog het baie Amerikaanse soldaten Weimaraners saamgebring huis toe en hulle het vinnig gewild geworden, vooral toe president Dwight Eisenhower sy Weimaraner Heidi na die Witthuis gebring het. In die middel van die laat 1950s was Weimar die 12de gewildste ras van die EKC, die American Kennel Club, geregistreer. Ongelukkig het dit so sediksels gedeur gelei tot baie onverantwoordelike teeling, na mate die kwaliteit van die ras gedaal het en temperamentprobleme algemeen geword het, het die Weimarreander se gewildheid gedaal die die mense wat net sommer wel hondefabrieke word, hulle teelman het om geld te maak. Tien die laat 1960 het die aantal WIME registraties gedaal tot bijna die helfte van wat in 1957 was. Die registraties het ook gedeelende die 1970s en 1980s gedaal. Dit het telers wat aan die ras toegewee was, nie net die uh, verkoop van hondjies, soos hulle dit bedrijf het nie, of die fabriekswees of hondefabrieke, die geleentheid gebied om die gezondheid, temperament en bouwvorm van die Weimaraner ras te verbeter. Registraties het in die negentiger jare begin en klim en vandag is die Weimaraner weer een van die gewildste rasse in Amerika. Hy bekleed tans die dertigste Plek onder die 155 rasse en variëteite wat dier die AKC geregistreer is. Kenny Rogers sing nou vir ons, You are so beautiful. So beautiful To me You are so beautiful To me Can't you see Rogers, altyd immer groen, stem herkenbaar, hy is mos vroeger hierdie jaar, het is, is hy oorlede. Ons stap aan met die Weimaraner. Hy neem sy naam van die plek in Duitsland, waar hy ontwikkel is, die Hof van Weimar, wie sy edele mans, a hond met moed, hee, wat met intelligentie gepaard gaan, en, en, en met een goeie reekvermoe veropsporing natuurlijk, en spoed- en uithouvermoe op die route. Weimaraners word vandag liefdevol weims, of silver ghosts, of kryghosts genoem. Een deel van hulle aantrekkingskracht lee in die gladde muisgrys tot silvergrys, jas, yes, en lichtbrein blauugrys of grysoe, maar daar is veel meer Annie Weimaraner, as sy kenmerkende voorkomst, die elegante aristokratische hond, is liefdevol en toegewijd. Weimaraners kan uitstekende metgeselle wees, maar as gevolg van hulle jachterfenis, het hulle baie energie en een hoop prooi instink, beginners, uh, eienaars en woonstelbewoners moet oppas, aangezien hierdie onkonsequente opleiding en baie activiteiten nodig het. Dit gesê, as jy bereid is om die ras sy behoeftes te voorsien, word jy beloon met die toegeweide en liefdevolle toevoeging tot die gesin. Een groot ruim krat word aanbeveel om jy Weimaraner plek te gee om te ris en te ontspan. Jy moet ook een hondespeelding verskaf, om te help om die hond sy hoë energieflak so bykie te verbrand. Een Weimaraner sy eerste begeerte is om sy mense, by sy mense te wees, verkieslik binnen raakafstand. Dit is nie verniet dat Weimaraners die naam Shadow draan nie. Hulle is jou skadewee, hulle is altyd by jou, hulle le aan die voete, hulle le uh, dwars dier die waar jy ook al gaan tot as jy den gaan besoek, of hoe noem jy sitte, die troon, dan lewe hulle daar by jou. Weimaraners is echter nie die ras verammel nie. Eerste honde eienaars hoef nie aanzoek te doen nie. Hierdie hond het baie energie en uithouvermoe en benodig baie oefening en geestelike stimulatie. Daar sonder sal hulle uh, waarschijnlijk seneweeachtig en hoog gespanne raak. Hulle kan nogal een handvol wees met baie energie om te verbrand en intelligentie om uit te vind hoe om alleen in die moeilijkheid te beland. En uh, daarmee is hulle baie goed beginne dinge kou en sovoorts wanneer hulle verveeld raak. Omdat hulle jaghonde is, het Weimaraners een sterk prooi instink. As hulle nie opgeleid of onder beheer gehou word nie, sal hulle enige iets wat op een prooi lyk, jaag en dood my. Uh, en sluit in katte en klein honde, muise, paddas, voels en nog meer. Hulle sal dan met trots hulle trofee aan jou oorhandig. As een geskink, ne? Hulle sal ook hardlopers en fietsrijers jaag. En moendlik hulle ook <coughs> as een trofee aan jou oorhandig. Ten spuite van hulle jagdinstinkke is Weimaraners huishonde, soos die meeste honde, Hulle is temperamenteel, nie geskik om kennel in 'n kennel te woon of in 'n agterplaas te hou met min menslike interaksie nie. Wiremanners is onafhanklike denkers en sal u grense voortdurende toets. Uh, as u nog nie 'n Wiremanner besit het nie, sal dit goed wees as u 'n klein hondjie school by woon volg dier een gehoorzaamheidsklas vir die volwassen hond. Opleiding moet echter sag en ferm wees, want harde behandeling sal ons rewelrig maak. Sodra hy opgeleid word, is die Weimaraner een veelzijdige hond, wat een nauwgezette jagdmaat kan wees, kan meding in behendigheid en behendigheid een een goeie familie, vriend, kan wees lus luister na Jody Wayne and ice and for us the wedding lekker luister sanger en talentjachter. Hy dier die jare al so baie nieuwe talent op die Zuid-Afrikaanse mark geplaas, waaronder oog, wie was dit? Barbara Rai onderde, wat hy al op die map gesit het. En hy is nog steeds sterk bezig met concerte en optredes en sovoorts. Kijk, okay, ons stap aan met die Weimaraner, ons gesels nou oor sy jasleer en die versorging van die spesifieke ras. Die jas van die Weimaraner is kort, glad en effeklerig. Dit wissel van muisgrys tot silvergrys gewoonlik met lichterskakerings op die kop en oore. Een duidelijke lang jas is een disqualificatie volgens die Amerikaanse kennelklip rasstandaarde. Maar in Europese lande word een langhaarige variëteit erken. Langhaarige Weimaraners het een sy-achtige jas en vere op hulle sterde en bene. Nou as ek sê vere, dan sit net die extra langhaar wat so op een punt kom uh, onder die sterde en aan die achterkant van die vier bene. Uh, maar dit word, hulle word selde in hierdie land, Suid-Afrika, gesien. Een Weimaraner sy nees is donker grys, binnen die oor en op die lippe, waar die laag din is, of nie bestaan nie, is die vel pink, nie wit of swart nie. Een Weimaraner is een van die maklikste rasse om te verzorg, selfs as hy dier moeder loop, lyk dit asof die vuil van hom afval, as hy elke week met een boorsel uh, uh, boorsel en eh, uh, dan behoort sy vel en jas gezond hou. Weimeraan is skier, maar as jy jou borsel kan dit as jy borsel, kan dit loshaare van jou kleren en meubels af hou. Vee hom af met uh, wel uh, uh, lap, of uh, ja, grove lap, om sy jas te laat skyn. Wat is dit? Uh, is wanner dit nodig is. Hy is baie verheugde oor om enig iets stikkend te rol of te kou of te stoot, so uh, dit kan meer gereeld wees as wat normaal weg nodig so wees. Alle rasse met hangerkies of hangende oore is genuig om probleme met oorinfekties te hee. Kyk wekeliks na die Weimer aan haar oore en veer het uit met die watte of uh, met 'n uh, reiniger wat aanbeveel sal word deur jou VF-arts. Steek nooit watte deppers of iets anders in die oorkanaal in nie. Anders kan dit uh, dit beskadig. Ek wéi meerander kan oorinfeksie hê as die binnekant van die oor slecht ruik, rooi of siglyk. Of as hy uh, gereeld sy kop uh, skop, of in sy oor krap. Borsel jou Weimaranerse tanne, minstens 2 of 3 keer per week, om tandsteenopbouw en bakterie, wat daarin skuil te verweider. Dagelikse borselwerk is nog beter, as jy tandvleis siekte en slechte asem wil voorkom. Knip die naals 1 of 2 keer per maand, as jy hond dit natuurlijk nie afskier op die beton nie, As jy kan hoor, hoor op die vloer klik klik wanneer hy loop en dan is dit te lang. Kort, nekkies afgewerkte nals, hou die voete in, in die baie goeie toestand en voorkom dat, jy, uh, dat hy jou benen krap as hy teen jou opspring uh, om jou te groet. Begin die Weimaraner gewoond maak daaraan om geborsel en onderzoek te word as hy een klein hoentje is. Hanteer sy poote gereeld, honde is baie sensitief oor hulle voete en voete, poote, honde het poote, het nie voete nie, <laughs> oor hulle poote en uh, kyk binnen in sy mond en oore. Maak van die verzorging een positieve ervaring met lof en belonings en hy sal die grondslag le vir makkelike veertse neikindige onderzoeken en ander hanteering as hy een nou is. Terwijl jy verzorg, moet jy let op sere, uitslag of tekens van infectie, soos rooieheid, sagheid of uh, ontsteking op die vel en uh, in die oore, nees, mond en oor en op die voete. Oor moet helder wees, sonder rooieheid of ontlading. Een naukeerige wekelikse onderzoek sal jy help om Woonter die vroeg op te spoor. Woonterkamen se koor sing nou vir ons Wish me a rainbow. Wish me mens in die rechte luim is, sal jy een hele satrachtmarrag uh, net na sy muziek kan luister. Uh, Baie rus, rustig en uh, ja, lekker op die oor. Nou, ons stap aan met die verzorging en sovoorts van die Weimaraner. Die eerste ding wat jy van die Weimaraner moet weet is dat hy een huishond is. Hy is nie bedoel vir die kennel of achterplaaslewe nie. En hy is ook nie geskik vir woonstelling nie. Hierdie hoogstaktieve hond het een groot veilige omheinde tuin nodig, waarin hy kan hardloop en actieve gesin wat om die nodige oefening en geestelike stimulatie kan gee. Een sin vir jy help ook, vooral as jy sien hoe jou Weimeraner jou tuin herontwerp en uh, in sy om uh, myse en molle en gogas op te grouw en te verweider. Hy sal trots wees op homself vir sy goeie pogings, dus moet nie vergeet om hom te prijs as hy in uh, kop berekenen hoeveel tyd, geld en moeite dit sal verg om die tyd te herstel, soos hy dit wil heenie. Is hy miskien beter toesig oor hom wil houw, en om extra oefening wil geën. Weimaraners wat blaf, kou en grawe benodig dageliks telke paar extra uh, uh, ure oefening. Speel haal die bal en ander hardloop speelikies, draf uh, of uh, stap saam met hom, leer hom om langs jou fiets te hardloop, of laat hom betrokken raak by hondesport soos behendigheids eh... Uh, uh, bane en vliegbal en uh, natuurlik kan jy om altyd laat jag ook. Maak seker dat die tuin sekeer omheen is. Weimrunners is oudenies as hulle het kom by opsluiting en hulle is baie goed in die leer hoe om dieren en hekke oop te maak en om te spring of onder te grave. Dit is nog een rede waarom dit die beste is om hulle uh, huishonde te hee. In die huis sal een volwassen, goed opgeleide Weimaraner, Jos Kariwewees, soos ons net al gesê, van slaapkamer tot badkamer, tot kombuis, tot in die den. Een Weimaranerhondje is een uitdaging en verhuis, nauwkerige toesig. Hy kan vernietigend 'n uh, wel een vernietigende kouer lees en moeilik huiswys word. Met ander woorde sê hy: "Stoelletgewoontes eh uh, leer hy nie makkelijk aan nie." Nou, kratopleiding is een goeie idee vir jou volwasse eh uh, Weimaranders. Wanneer van enige ouderdom met skeidingsangs wat nie gewoond is by hierdie ras nie, kan vernietigend raak, en uh, uh, uh, die mat of bank en, kan uh, gegrawe word in die poging om een veilige nest te scheep. <coughs> Dit is beslis, nie een gedrag, gedragsprobleem nie, maar wees daarvan uh, bewis dat Weimanna, Weimbranders loslip het, uh, so hulle er sal nie skepe zinkie, maar hulle er sal oorals water spat wanneer hulle water drink, drink. so 'n ouwe handdoek pijderhand om hulle mond en rondom die gemos af te vee of die nattigheid. Weimeraners is baie intelligent maar hulle uh, is ook onafhankelijke denkers. Daar die combinatie kan hulle een uitdaging maak as by opleiding kom. Wees consequent en ferm maar saggeaard dat die Weimaraner is sensitief en reageer nie goed op woede nie. Maar jy moet nie kan sê en dit bedoel. Hou oefensessies kort en interessant en beëindig dit altyd met iets wat recht gedoen het so dat jy kan prijs en uh, vir sy goeie werk. Die laaste, maar nie die minste nie, hou jy Imor, Imorsen. Een Weimaraner mag wel nie doen soos die Vrani, afhangende van die aantal faktore, maar hy sal altyd in stijl ongehoorzaam wees. Van die talente wat die Weimaraner kan verwerf, is om ijs uit die dispenser in die dier van die ijskast te kry, een kraan oop te draai en hekke en dier oop te maak, en sluit in die Dit is een probleem om om tricks te leer en hulle wil dit dat doen om om bloot bezig te hou en uit die moeilikheid te het. Uh, Johnny en the Hurricanes sê vir ons Red River Rock. Lekke luister. van uh, Johnny in the Hurricanes. Ons stap aan na die voeding van jou Weimaraner. Aanbevole daaglikse hoeveelheid is 2,5 tot 3,5 kopies droë van hoë gehalte, uh, hoë gehalte per dag. Verdeel dit in twee maaltye. Die opmerking is, hoeveel u volwasse hond eet? hang af van sy groote, oudoedom, bouwvorm, metabolisme en activiteitsvlakke. Honde is individue, net soos mense ook, en hulle uh, uh, het nie amal die selfde hoeveelheid koos nodig nie. Het is bijna vanzelfsprekend, dat een baie actieve hond meer as een bankpatat, of a, hoe een keltje patate hond, sal benodig. Die kwaliteit van koos wat hy koop, maak ook een verskil, hoe beter die hondkoos, hoe verder gaan dit om die hond te voet, en hoe minder daarvan moet hy in sy bak sit. Hou hy warm Weimaraner onder beheer dier sy koos, te meet en om twee keer per dag te voer, eerder as om sy koos al die tijd uit te laat. As hy nie seker is, of hy oorgewicht is nie, gee my die oogtoets en die praktiese toets kyk eers na hom neer. Hy moet die middellijn kan sien. Plaas dan die uh, hande op sy reg, uh, rug, duimen langs die rugraad, met vingers wat na onderwijs. Hy moet sy ribbes kan, uh, kan voel, maar nie kan sien, sonder om hard te druk. As hy uh, nie kan nie, het hy minder koos en meer oefening nodig. Die groote Reun Weimaraners staan 25 tot 27 cm aan die skouwer en weeg 32 tot 38 kg. Weifies is uh, tussen 23 en 25 cm en uh, weeg 25 tot 32 kg. Nou, hulle persoonlikheid Vroege verhalen van die Weimaraner het laat blijk asof die hond volledig opgeleid was en in alle opzichte perfect was. Vandaag nog is mense steeds van mening dat hulle skeptisch is oor die ras. Ongelukkig is daar nie iets soos a hond wat met baie goeie gedrag geprogrammeer kan word of is nie. Die typische Weimaraner is vriendelik, vreesloos, waakzaam en gehoorzaam. Alle eindskappe wat uh, om uh, uitstekende metgezel en waghond maak. Aan die ander kant is hy selfgeldend, slim, onrustig en moedswillig. Dit is een hond wat in, uh, die huishouding sal oorneem as jy om een halwe kans gee. Hy sal kou, blaf, katte jaag en draaifluis van die uh, toonbank afsteel I, as jy hom nie socialiseer nie, moet jy een ervare africhter hee om ernstige gedragsprobleme soos buit te vermaai. Die temperament word beïnvloed dier die aantal faktore en sluitend oor erving. Opleiding en socialisering van klein met een mooi temperament is neskierig en speels bereid om mense te nader en dier hulle vastgehou te word. Kies die middelstoontjie in die werpsel, uh, nie die een wat sy werpselmaats verslaan, of die ander een wat in die hoekies keil nie, want moet altyd ten minste een van die ouders. Uh, gewoonlik is dit die moeder wat beskikbaar is, om te verseker dat hulle mooi temperamente het, waarmee hulle gemakkelijk is. <coughs> es geskik mm. om broers en susters of ander familielede van die ouers te ontmoet is ook nuttig om te evalueer hoe 'n hondjie sal wees wanneer hy groot is. Soos elke hond ek net nie is vat die, so 'n gelukkige watervat net so ongelukkig. Soos elke hond het wymaraanders vroeg socialisering nodig en dit kry ons by baie, baie, baie honde hierdie socialisering vir al die grotere honde is dit so noodzakelik nodig. Een blootstelling aan baie verskillende mense, besienswaardighede en oonderlik wat is een besienswaardigheid vir een hond, geleide en ervarings as hulle jong is. Vir die Weimaraner moet socialisering echter gedierende sy leven voordier. Socialisering help om te verseker dat die Weimaraner hondje opgroei opgroe tot een afgeronde uitgaande vriendelike hond en so bly. Om uh, om een klein hondje klas in te skryf, is een goeie begin, terwyl hy nog een klein hondje is natuurlijk. As uh, die besokers gereeld uitnooi uh, en na bezige parke winkels wat honden toelaat, neem en gemakkelijk keier om biere to ontmoet, sal het hom ook help om sy sociale vaardighere te verfijn. Engelbert Amperdient sê hy uh, uh, is a man without love, a man's onderliefde. I can remember when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 A man without love A man without love oh, Soos a huis sonder a moeder Of a kroeg sonder a beer Of a kaasel Hehehe <laughs> um, Nou, stap ons aan, hoe is jou Weimaraner, kinders en ander truteldeere, teenoor hulle? Voor actieve ouwe kind wat uh, vertrouwd is met honde, kan een Weimaraner een goeie metgesel of dan speelmaat wees. Kleters is echter te klein vir volwassen Weimaraners en hy kan, die kleinkinders wat hardloop, jaag en hulle omspring en self buit as prooi moet nooit die Weimaraner sonder toesig by een kleed te relaat neem. Leer kinders altyd hoe om honde te benader en aan te raak, en hou altyd toesig oor enige interactie tussen honde en jong kinders, om te voorkom dat enige partij sal buit of oor uh, oor of die stert sal trek. Leer die kind om nooit na by een hond te gaan terwijl hy eet nie, ek meen nou terwijl die hond eet nie, Uh, of terwyl jy hond slaap nie, of om jy hond sy koos weg te neem, hond, geen hond, hoe vriendelik ook al, mag sonder toesig by a kind gelaat word nie, by a kleinkind gelaad word nie. Weimaraners is die beste kese vir gesinne met katte, ou, is nie die beste kese vir gesinne met katte, klein honde, konuine, hamsters uh, of vols nie. Weimaraners het een sterk prooi instink en het is moeilik indien nie onmoendlik om die instink te herlei. Nee. Hulle sal achterblij en indien uh, moendlik enige klein of groot haarige dier wat hulle sien doodmaak. Dwars dier die wereld bestaan daar slechts een handjie vol onderrasse wat deurgaans as goed gedra, gehoorzaam en uitgeleg onverskrokke beskryf kan word. Nou, een van hierdie honde is die Weimaraner, maar selfs met die wete is het essentieel om die voorafgaande waarschuwings streng na te volg. Hierdie ras, was, wat oorspronkelijk in die 1800s geteel is om die opsporing van groot wild, vervul hierdie rol in die moderne era en is gunsteling vir jachters en trappers. Trappers meen trappers treppers, uh, mense wat uh, vallen stel om dieren te vang. Hierdie werk onderzoek die Weimaraner en bied een diepgaande analyse van gedragspetrone, temperament en algemeen eigenskap van die dier. Dit sluit bespreking in van die Weimaranerse uh, hy gesondheidsprobleme, versorging en oefenbehoeftes as ook eh water en voedingsbehoeftes wat ons nou nog luister het. Nou die gezondheid van jou Weimaraner is waar ons nou intree. Weimaranners is oor die algemeen gezond, maar soos alle rasse is hulle geneig om sekere gesondheidstoestande Uh, nie alle Weimaraners sal enige of uh, al hierdie siektes opdoen nie, maar dit is belangrik om daarvan kennis te neem as jy hierdie ras oorweer, om om aan te hou. As jy jou hondje koop, soek een goeie tele wat die gezondheidsopruimings vooral by jy hondje sy ouders sal wees. Gezondheidslarings bewys dat een hond op een specifieke toestand getoets is en skoongemaak is. In Weimaraners moet u verwag om gezondheidsopruimings van die Orthopedic Foundation of Animals te sien vir jeepdysplasie. Nou, 99% van die honde wat ons nou al bespreek het, is jeepdysplasie een oererflike probleem. Hoe groter die hond, hoe meer prominent is dit. Nou, uh, je hebt dysplasie met die telling van billig of beter, ellenboogdysplasie, hypotheriose, uh, die von Willebrandse siekte, die Auburn Univers Universiteit van Trombopatie en van die Canine Eye Registry Foundation wat bevestig dat o normaal is. U kan gesondheidsopryming bevestig deur die OFA webwerf te gaan kyk. Nou oké, okay, ons skop af met heepdisplasie, soos ek gesê het, baie baie ronde eh uh, het hierdie kondisie. Dit is 'n abnormale van die heepgewrig dit kan een of albei kante beïnvloed honde met jeeptesplaasie toon al die uh, de, uh, al dan nie die klinische tekens nie. Alhoewel die neiging tot jeeptesplaasie vermoed dat het oorgeerw word, moet, uh, word die eed van groei en omgeving ook as bijdraars door to die toestand beskou. Maag dilatatie volvoelis, gdv met danne woorde, ook genoem blout of torsie. Dit is uh, levensbedreigende toestand wat groot diep bosonde kan kan beïnvloed uh, Vooral as hulle een groot maaltijd per dag gevoer word, vannig eet, groot hoeveel wa hier water drink na die eete en oefen krachtig na eet Uh, sommige men dat die verhoogde voergerechte en uh, voedselsoorte een faktor kan wees om dit ook te laat gebeur. Dit is meer algemeen onder ouwe honde. GDV kom voor wanneer die maag met gas of lucht uitgestrek word en dan draai binnen die hondse ingewande. Die hond kan nie buk of braak om die oortollige lucht uit sy maag te bevry nie en die normale terugkeer van bloed naar die hart word belemmer. Bloeddruk taal en die hond skok. Sonder onmiddelike meriese hulp kan die hond sterf. Vermoed oplaas as die hond een uitgestrekte buik het. Oormatig speeksel en terugzak sonder om op te gooi. Hy kan ook rusteloos depress depressief traag en swak wees met een vinnig haardloop. Het is belangrik om jy ons so gauw moeilijk by die veehaards te kry. Koos Kombuis hy was langklaas op ons, enige van ons programme, hy doen vir ons Lisa sy klavier. <mys> Speel sy die mooiste melodie Afvinge skin die pad Opgesluit in wit en swaard Die klavier sy grootste vreugde Es sei, Gott nooit heis du lob auf aufgrade nie für mein syng dier Koos Kombuis. Nou, ons is nog steeds op die gezondheid en die oererflike siektes van die Weimaraner en die vervolgende ene is die von Willebrandse siekte. Dit is oererflike bloedstoornis wat veroorzaak word dier het tekort aan stollingsfactor, die V3 of die 8 antigeen van Willebrandfactor. Die uh, primaire teken is oormatige bloeding na een besering of operatie. Ander tekens soos neesbloeding, uh, bloeiende tandvlees of bloeding in die maag of ingewande kan ook voorkom. Die meeste honde met willebrand sykte lei normale levens. As jy voel dat dit kom uh, kommerwekkend is, kan jy veearts toetse uitvoer om vast te stel of jy hond dit het. Dystichiasis, dit is een toestand waarin die hond een, een rij extra wimpers het, gewoonlik op die onderste deksel uh, of ooglid, wat irritatie van die kornia veroorzaak en dit skeer. Entropion, hierdie defect wat gewoonlik op 6 maanden ouderdom duidelik is, laat die, ooglig, uh, die ooglid verweer na binnen rol, irriteer of beseer die oogbal, een of albei oog kan aangetast word. As u Weimeraner entropie het, kan u sien dat hy aan sy oog vryf, die toestand kan indien nodig chirurgies reggestel word. Faktor 9, tekort. kort. Dit is nog bloedingsstoornis, wat gewoonlik gering is, maar wat ernstig kan word na trauma of chirurgie. Hypoterioose word veroorzaak door een tekort aan skuldklierhormoon en kan tekens tekensoplever van onvruchtbaarheid, vetsig, verstandelike dofheid en gebrek aan energie. Die hondse pels kan grof en bros word en begin uitval terwijl die veld taai en donker word epetoriese uh of hier ja kan baie goed met die skildwier vervanging spul uh bestuur word medikasie moet voortgaan gedurende die hele lewe van die hond progressiewe retinale atrofie nou dit uh, kort sê PRA dit is een die degeneratieve oogstoornis wat uiteindelik blindheid veroorzaak dier die verlies van die fotoreceptore uh, receptore aan die uh, achterkant van die oog. PRA is waarneembaar jare uh, voordat die hond enige tekens van blindheid toel. Gelukkig kan honde uh, hulle anders in tye gebruik om te vergoed vir blindheid en een uh, blinde hond kan uh, vol en gelukkige lewe lei. Moet net nie die gewoonte maak om mebels rond te skuif nie, bekende telers het hulle honde sy oorjaarliks dier veerts en hy kindige oogkundig is en teel nie met hierdie sykte nie. in min gemediëdeerde gemediëdeerde die, uh, sykte Een uh, klein presentatie Weimaran hondjies reageer op in inentings, vooral combinatie en met koers, verhoogde witbloedtelling en ontsteekte weefsels uh, uh, en gewruchte. Reakties kom meestal voor op 12 tot uh, 16 weke. Die Weimaraner Club of Amerika beveel aan dat hondjies eers op die ouderdom van 8 tot 12 weke geënt word en met 4 kernendstoffe hondesiekte adenovirus uh, parainfluenza uh, en parvo virus. Die inend in ons dolheid kan op 16 weke ouderdom gegeen word. Ons luister na Lippi Lee en hy sê hy vertel ons van klein Peelkies, Little Arrows. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me, or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause they hurt a little. a run and others hide Kupiro se peilkies die so hy moet nie wegkryp as hulle geskiet word nie. Hulle uh, sê dit is een lekker gevoel. Nou, ons is by die opsomming van die Weimaraners se gedrag en alles om jou die uh, kees aan jou oor te laat, wil jy een hee of wil jy nie een hee nie. Nou, opsommend, Weimranus is geteel om baie energie en uithou vermoed te hee. Wees bereid om hulle baie oefening en geestelike stimulatie te gee. Weimranus is nie een sachte hond soos een golden retriever nie en sommige het laag verdraagsamheid vir klein haarige dieren soos haase en selfs katte en honde. Hou om fijn dop as klein dierkies in sy teenwoordigheid is, totdat u jou hond goed ken. Weimaraners is hoogst gespanne, uh, en uh, kan aan ernstige scheidingsangst lei. As hulle te lang alleen gelaat word, kan hulle blaf, vernietigend raak, of soms hulle selfs beseer. Alhoewel Weimaraners jaghonde is, hou hulle nie daarvan om buiten te wonie. Hulle vergt baie aandag en wil nabieie wees. Weimaraners is dikwels achterdochtig tegenwoord vreemdelingen en kan onaanvaardbaar agressief wees. Dit is baie kritieke belang om die hond te socialiseer uh, in baie verskillende mense en situaties wanneer hulle kleinhondjes is om hierdie soort ding te uh, vermei. Weimaraners is intelligent en hulle stink vir hulle self. Vaste, konsekwente, sachte opleiding moet recht dier hulle leven voordier. Weimaraners kan moeilik wees om te oefen uh, of te leer de, wat uh, in, in krat opleiding word aanbeveel. Onethische teelers adverteer dalk blauw of swart uh, Weimaraners as skaars om kopers te lok en sal meer geld vraag vir die klein hoentjies van hierdie kleren, maar die waarheid is dat blauw en swaard Weimaraners gedisqualificeer word in die rasstandaard. Weimaraners is intelligent en kan vannig leer, maar as hulle intelligentie en energie nie constructief kanaliseer word nie, kan hulle dinge leer wat ie nie wil heenie soos om dieren oop te maak en, die, en te ontsnap. Koop nooit een hondje by een onverangwoordelijke teler, hondjefabriek of troeteldeerwinkel, om een gezonde hond te kry nie. Soek na een gesiene teler wat sy of haar teler onder toets om seker te maak dat hulle genetische siektes het uh, of nie genetische siektes het wat hulle op die klein hondkies kan oordraanie en dat hulle een gezonde temperament het. Die Weimaraner houdt tans een speciale plek in die harte en gedagtes van jachters as gevolg van uitstekende geselskaps, eigenskap en lieflijke aard. Uh, dit, wil, dit veroorzaak dat die ras sy rol echter ook die verandert afgeloope dekades uitgebreid het, aangezien die Weimaraner nou een gunsteling vir gesinsgebaseerde omgevings is vanweer hulle intelligentie en liefde vir kinders. Dankie vir die saamluister, genie die naweek verder en waardeer jou hondervriende. Sien julle weer woensdag en ek speel uit met Uh, keep on Smiling van James Lloyd so ek groet julle en ek sê see you later, alligator Gather round, singing, dancing all the way, like happy children out of play. Just watch the people how they dance, you think they are in a trance. Melodies from their guitars leave you just gazing up at stars. Life and be happy without strife For tomorrow never comes So get out there and beat your drums The best is waiting there for you Just go right out and take a few There are a million stars above They're shining down upon your love We'll